Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajhum. Uh, terima kasih banyak kepada Syed Hussein dan alhamdulillah uh, sudah selesai siarah Ali Yasin dan salam dan tahniat kita kepada Imam Zaman ajalallah ta'ala farajahu al-syarif. <clears throat> uh, minggu yang lalu berarti beberapa hari yang lalu ada wafat Imam Khomeini di Iran dan kalau kita mau membahas dan berbicara tentang revolusi Islam Iran yang apa pahlawan revolusi Iran adalah Imam Khomeini dan lahirnya sederhana salah satu sadat habaib tetapi batinnya penuh ma'rifat dan sangat-sangat apa penuh irfan karena itu semua perkataan beliau menarik untuk rakyat Iran dan semua kata-kata beliau eh, menurut kita bukan sumbernya sumber duniawi sumber okhrawi dan sumbernya adalah sumber ilahi karena itu semua rakyat Iran mekutib beliau dan sudah alhamdulillah memang revolusi Islam Iran. Itulah berkah wujudnya Imam Khomeini di, di Iran. Banyak apa peringatan cerita dan kisah tentang kehidupan Imam Khomeini. Tetapi insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas tentang kehidupan Imam Khomeini. Kemudian apa di Hari-hari depan, hari Sabtu adalah hari kelahiran Imam Ali bin Musa Rida, alaihi salatul salam. Imam kelapan dan alhamdulillah beliau wujudnya berkah bagi bangsa Iran dan menurut apa kita kepada semua apa. Orang Islam, orang Muslim. Wujudnya ber berkah bagi uh, semua kita. Dan kita bangga uh, yang uh, wujudnya dan apa kuburan beliau berada di Iran. Di kota Mashhad. Dan salah satu gelar dan sifat nama beliau... Alimi Ali ma'ali Muhammad berarti ulama di antara Ali Muhammad. Walaupun ilmu Amirul Mukminin Baniyah, walaupun ilmu apa eh, Abu Abdullah Al-Husain Baniyah sekali tapi beliau sudah apa eh, digelar de dengan alim Ali Muhammad. Kenapa? Mungkin dalilnya begini bahawa ada sebahagian kisah di kehidupan beliau sudah terjadi di kehidupan beliau yang menjelaskan apa, apa pengetahuan dan ilmu yang luar biasa apa Imam Adi bin Musar reda kepada umum. Berarti umum manusia pada waktu itu yang ada, apa misalnya ada uh, pembahasan beliau sama orang uh, Nasrani, orang Yahudi, orang Zoroaster itu sudah terjadi di hadapan Maimun Lainatullahai, Maimun uh, apa dalilnya untuk ...hantam Islam untuk apa menghinakan Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Tetapi ilmu Imam Ridha alaihi salatu wassalam luar biasa. Karena itu beliau sudah menjawab dari buku-buku mereka, dari keyakinan-keyakinan mereka. Eh, karena itu sudah digelarkan beliau alimi alim Muhammad. Semoga, insyaAllah, kita mendapatkan syafaat Imam Ali bin Musar Rida alaihissalatuhassalam khususnya di apa, hari kelahiran beliau banyak berkah banyak rezeki kita dari Imam Rida pada waktu yang apa eh, hampir eh, 10 tahun yang lalu saya mau membeli satu rumah saya tawasul kepada imam rito dan Karena dengan uang itu tidak ada rumah yang bagus tawasul itu alhamdulillah apa menyebabkan uh, satu rumah yang luas alhamdulillah saya sudah beli dari satu orang Berarti itulah tawassul kepada beliau. Setiap kali yang saya tawassul kepada Imam Ridha alaihissalatu wassalam, Alhamdulillah beliau menjawab kepada saya. Itulah berakah wujud beliau dan tawassul kepada beliau. Karena itu insyaAllah tausiah saya. Kita senantiasa tawassul kepada Imam Ridha. Dan itulah apa nama beliau, Imamur Ra'uf. Ra'uf maksudnya apa pengasih apa penyayang kepada semua pengikutnya dan semoga insyaallah syafaat beliau dan perhatian yang beliau insyaallah senantiasa berada pada kita insyaallah sallu alannabiy wa alihi allahumma sall ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajhum Uh, pahala majlis kita, dan niat kita insyaallah malam ini kepada Imam Ali bin Musarrada alaihi salatu wassalam bersama Ibu Bilyao Siti Toktam atau Najmah atau Samana kalau apa kita mau niat menyebarluaskan <tuh> nama ahlul bait nama nama ahlul bait ibu ibu ahlul bait salah satu nama bagus untuk putri kita dan uh, anak anak kita adalah najma adalah samana adalah Tuktam. itulah nama ibu imam apa ali musarrifahalaihi salatu asalam niat kita imam rida sama ibu niat najma khatun dan kita insyaallah niat imam khumaini insyaallah semua mereka insyaallah mendapatkan uh, pahala majlis kita majlis qurani kita insyaallah sallu ala nabi wa alihi allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajum kita mau mulai surat al syarhi Ato al-insirah al-mansirah laka sdrak. Sebelumnya saya membaca surah ini dan insya Allah nanti kita akan membahas tentang ayat-ayatnya dengan niat tersebut. Awwadillahi min shayin rajim.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 لئن صدرا كن ووضع عنا عنك وزارة الذي أنقض ظهرك inna ma'al 'usri inna ma'al 'usri yusra surah ini apa surah -sharh al syarh atau al-insyirah tempatnya di Al-Qur'an apa 94 berarti surah 94 Al-Qur'an Al-Karim dan termasuk 8 ayat dan surah makkiyah itu kita sudah membahas Surah yang biasanya ayat-ayat pendek dalamnya surah itu Makkiyah. Yang panjang ayatnya adalah surat Madaniyah itu. Maksudnya Makkiyah dan Madaniyah itu Makkiyah itu maksudnya apa sebelumnya Hijrah Rasulullah menuju apa Madinah itulah namanya Makkiyah dan seterusnya. Atau sesudahnya beliau hijrah Madinah di kota Madinah surah-surah yang turun atas Rasulullah namanya surah madaniyah itu biasanya ayatnya panjang biasanya tentang hukum fikih biasanya apa e, pembahasan Rasulullah dan orang-orang e, Islam sama orang Yahudi dan Nasrani berbeza dengan Surah uh, Makiyah itu. Karena. Uh, semua pembahasan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama orang musyrik itu. Bersama orang musyrik. Sama orang orang musyrik. Atau. Tentang. Semua penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dalil. apa Sebagai dalil untuk mereka. Itulah. Kaedahnya makin. Tapi. It, itulah biasanya begini. Bukan. Semua. Itu adalah dalil untuk jadi surah makkiah atau madaniyah. Berarti ada sebahagian ayat mungkin pendek. Tapi itulah madaniyah Atau berbeza. Barang siapa yang membaca surah al insyirah Itulah fadilah surah ini. Kemuliaan surah ini di lisan Rasulullah. Begini bahawa. Barang siapa yang. Membaca surah al-insyirah seperti orang yang hmm. apa e, sudah bertemu e, berjumpa sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan dua riwayat. Yang pertama, kalau ada kesedihan di kehidupan orang tersebut, Allah Subhanahu wa Taala Menghapuskan dan menghilangkan kesedihan tersebut. Kedukaan tersebut. Itulah satu riwayat. Satu riwayat lain begini. Barang siapa yang membaca surah ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pahala yang besar. Pahala ini begini. Orang itu melihat Rasulullah yang sedih. Dan orang itu mengatasi kesedihan tersebut dan menghilangkan apa kesedihan tersebut. Berarti itulah pembantu untuk Rasulullah yang luar biasa itu. Dari Imam Baqir AS sudah diriwayatkan barang siapa yang ada siang dan malam membaca surah ini apa akan mati sebagai syahid dan akan dibangkitkan sebagai syahid dan Allah Subhanahu wa taala mengkudukkan hamba-Nya sebagai syahid dan kalau dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang di dunia sama Rasulullah sudah memperjuangkan kepada orang musyrik. Itulah ahlannya surah Al-InsyaAllah. Tahniah berkah ya, untuk surah ini di riwayat-riwayat kita. Tapi kita masuk di surah Al-InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasarah laka sadaraka. Di surah Al-Duha, kita sudah membahas surah ini bersama surah Al-Insyrah. Berarti ayat-ayatnya apa teratur kita kalau memperhatikan lagu yang ada di surah Al-Duha begini. Alam yajidka yatiman fa'awah. Itulah lagunya begini kita harus membaca. Wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa aghna dengan lagu ini kita membaca surah asy-syafiy al alam nashrah laka sadrak wa wad'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak beginya kidu aduani ya. sama batini sama Ayat-ayatnya sama berarti di dua surah Allah Subhanahu wa ta'ala mau menjelaskan beberapa nikmat yang besar yang memberinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surah Ad-Duha Al Allah Subhanahu wa taala sudah apa? menjelaskan sebahagian nikmat. Seperti apa? Seperti apa? Uh, Rasulullah sudah yatim pada masa kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala apa? melindungi Rasulullah atau Rasulullah tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala memberinya ilmu. Rasulullah seorang miskin, tapi Allah Subhanahu wa taala apa menjadikannya kaya, seorang kaya, seorang yang penuh ilmu, penuh apa uh, pengetahuan. Itulah berkah apa nikmatnya kepada Rasulullah. Tapi di surah Al Insyarah Allah Subhanahu Wa Taala mau uh, membahas tentang sebahagian nikmat yang lain. Berarti surah ini tempatnya asli setelah surat Al Dhuha. Karena itu orang siapa yang membaca surat Al Dhuha dalam apa salat, Apakah boleh atau tidak boleh secara fikih tidak boleh. Kenapa? Karena asalnya dua surah. Ini satu surah. Para marja sudah apa memberi fatwa begini. Barang siapa yang membaca surat al-Tuhfat di rakaat pertama harus tambah surat al-Inshirah seterusnya. Kemudian ruku, kemudian sujud. Berarti kalau terpisah surat al-Tuhfat dari surat al insirah sebenarnya orang itu apa memisahkan satu surah berarti masalah itu membatalkan membatalkan salat wajib itulah hukum fikih dan biasanya ulama kita mayoritas ulama kita fatwa mereka begini seperti surah ini adalah surah uh, apa al fil dan al quraish fil dan quraish itu itulah uh, apa maknanya juga sama dan asalnya satu surah bukan dua surah Allah Subhanahu wa taala berfirman alam nasrah lakas sadrak bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah Subhanahu wa taala berfirman Bukanlah kami telah melapangkan untukmu dadamu alam nasyarah lakasadrak. Wawada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Tapi beban yang berat allazi anqada dhahrak beban itu yang apa memberatkan punggungmu allazi anqada dhahrak ada di ayat-ayat ini ada beberapa masalah yang pertama masalah yang pertama adalah masalah syarful Kata sharhusat maksudnya apa? Maksudnya di sebahagian buku sudah diterjemahkan kata sharhusadr apa melapangkan dada, lapangan dada, atau apa seorang yang sabar, seorang yang istiqamah itu. Seorang yang menerima semua kesulitan-kesulitan duniawi itu, itulah salah satu contoh untuk apa syarhus sadr itu. Di sebahagian terjemahan sudah diterjemahkan syarhus sadr itu dengan ketenangan atau sakinah sakina manusia, itulah syarhus sadr. Berarti kalau kita memperhatikan semua terjemahan-terjemahan itu sama. Satu orang yang mempunyai syarhusat, orang itu sangat-sangat tenang di kehidupannya, di dunia. Banyak mungkin masalah di kehidupannya, banyak kesulitan, banyak apa musibah mungkin. Seperti Nabi Ya'qub. Banyak musibah di kehidupannya. Tetapi senantiasa rido, Senantiasa apa? Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ta tahu. Beliau tahu. Semua musibah itu. Semua masalah itu. Ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemasalahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang satu manusia berpikir begitu, semua masalah itu, semua kesukaran itu jadi tenang, jadi apa sederhana, jadi mudah di kehidupannya. Itulah namanya syarh saster. Di salah satu ayat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aman, Aman, syarah Allah sdrhu lil Islam." fahuwa ala nurin min rabbih barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dengan apa dengan agama Islam berarti itulah apa lajiniah kepada orang-orang musyrik, orang-orang nasrani atau yahudi yang menerima Islam barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya dengan agama Islam Bahwa Allah nurin merapi orang itu sebenarnya ber, apa mempunyai nur dari siapa dari Tuhannya Bahwa Allah nurin merapi atas cahaya Tuhannya atas nur Tuhannya itulah ayat itu dan beberapa riwayat yang insya Allah nanti kalau ada waktu untuk kita-kita insyaallah akan mau menjelaskan ayat ini insyaallah itulah namanya syarhussadr kalau kita melihat sejarah doa pertama dan apa uh, pertolongan pertama nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarhussadr pada waktu yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa sebagai nabi Nabi Musa meminta Allah Subhanahu wa taala dengan sebegini doa du doa-doa itu berada di awal ya surah Taha kita membaca ya biasanya kita tahu doa-doa itu rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafkahu qawli dan seterusnya ada Wajjali waziran min ahli Harun, achi, Aştab bhi azzi, wa Ashruk fi anti. Kini sambih kakek itu. Itulah doa doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu. Tetapi doa pertama beliau adalah tentang syarhus satar. Ya Allah, lapangkanlah apa dadaku. Berilah kepada aku. Syarhus sadri Allah. Itulah doa Nabi Musa. Rabbi. Israhli sadri. Berarti, Dada Nabi Musa bagaimana? Banyak kesulitan di kehidupan Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu yang Sudah terjadi sebagai Nabi Melihat masa depan. Masa depan bagaimana? Itulah Fir'aun. Raja Dolim. Raja yang senantiasa membunuh Orang-orang yang melawan Fir'aun. Melihat masalah-masalah itu dan kesulitan-kesulitan itu. Karena itu meminta Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu nikmat yang besar itulah syarhu salat. Ya Allah, aku mau apa? Berjalan di jalan ini yang sangat-sangat susah. Karena itu saya apa? Harus mendapatkan syarhu salat supaya saya apa menerima atau setika atau sabar itulah doa Nabi Musa kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman wabada'ana an kawizrat kita bisa membaca wabada'ana an kawizrat dengan lagu ayat sebelumnya atau lagu khusus berarti lagu sebelumnya lagu apa negatif bukan positif. Tapi ayat ini kita boleh membacanya apa sebagai uh, satu ayat uh, dengan lagu positif begini. Alamnas syarh leka sadrag, wadzahna anka wizrag. Itu rap positif. Tapi boleh kita membacanya dengan lagu Negatif bagi ini. Alam nشرح لك صدرك ووضعنا عنك Berarti bukanlah, bukanlah kami telah melapangkan untuk mudadamu damu wa wawabana dan bukanlah kami apa telah menghilangkan daripadamu Bebanmu Itulah lagu positif, apa negatif. Boleh kita positif dengan satu makna positif membacanya wabahna angka wizarak kita sudah apa uh, menghilangkan dari daripada apa beban muniyak berat beban muniyak berat wabahna angka wizarak berarti dengan kata ini Allah subhanahu wa taala mau Keluar dari nikmat yang pertama. Dan mau menjelaskan nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua begini. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan. Apa? Semua keberatan. Dari engkau ya Rasulullah. Begini. Allazi anggada zahra. Keberatan itu. Beban yang berat itu. Sudah apa? Allazi anggada. Zahrak sudah memberatkan punggungmu. Sudah memberatkan punggungmu. Alladi, berarti Allah subhanahu wa ta'ala kata Alladhi anggada Zahrak mahu menjelaskan wizrak itu. Wizrak, kata wizr itu maksudnya beban yang berat. Beban yang berat mungkin apa eh, sangat berat untuk manusia. Dan di sebahagian riwayat yang uh, luar biasa. Sebahagian orang yang tidak khusyuk dalam salat. Mereka salat untuk mereka berat. Wa innaha. Itulah ayatnya di surah Al-Baqarah. Wa innaha. Lakabiratun illa alal khasih. Sesungguhnya. Apa? Salat itu berat. Salat itu yang besar. Kecuali orang khusyuk. Kecuali atas orang khusyuk. Mereka sederhana. Mereka apa dengan ketenangan, dengan kemudahan melakukan salat. Itulah keberatan. Keberatan itu apa? sudah memberatkan punggung Rasulullah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dan Membantu Rasulullah. Dan menenangkan apa, e, masalah itu untuk Rasulullah. Ada satu persoalan. Pertanyaan penting. Apa yang wazir itu di kehidupan Rasulullah? Beban berat itu apa di kehidupan Rasulullah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala... Tidak menjelaskan bagi kita Secara umum Sudah mengatakan kepada kita Dengan satu kata wizer itu Wizer itu tidak jelas untuk kita Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Di kehidupan Rasulullah Maksudnya di, de, Dengan apa Tanda-tanda sebelumnya di surah Al-Duhad dan surah Al-Izroh Dan sebagian ayat Yang Berkaitan dengan apa kata wiz di sini maksudnya risalah maksudnya kenabian karena itu kita e, sudah apa e, pada waktu yang saya sudah menceritakan cerita nabi Musa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi nabi Musa melihat uh oh, masa depan itu berat sekali karena itu meminta Allah Subhanahu wa taala dengan apa, doa sarhus sadr itu. Itulah, apa, wisr itu. Sebahagian Mufassir sudah mengatakan, wisr itu mungkin wahyu, karena wahyu itu berat untuk Rasulullah. Sebahagian apa Mufassir sudah mengatakan, mungkin mak maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, kesesatan, kesesatan rakyat. Rasulullah pada waktu yang apa, mengundang mereka untuk agama Islam, tapi mereka sesat. Tapi mereka melawan Rasulullah. Itulah berat untuk Rasulullah. Atau gangguan mereka kepada Rasulullah. Itulah berat untuk Rasulullah. Atau Rasulullah sedih yang duka-duka kita duka untuk siapa? Untuk tamannya Abu Talib. Untuk isterinya Khadijah. Yang men, apa menyebutkan tahun itu dengan tahun huzun itu Itulah kata Rasulullah Tahun ini tahun huzun Karena sudah wafat Islina Khadijah Sudah wafat Amanya Abu Talib itu Tetapi itulah salah satu contoh Maksudnya asli Dan uh, katanya para uh, kebanyakan mufassir Maksudnya asli di ayat itu adalah risalah. Adalah kenabian untuk Rasulullah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu yang menjadikan Rasulullah sebagai nabi, kemudian itulah berat untuk Rasulullah. Tapi dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala jadi sederhana, jadi mudah untuk beliau. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Lakar zikrak dan kami apa meninggikan bagimu sebut se apa sebutanmu namamu Allah Subhanahu Wa Taala apa meninggikan nama Rasulullah. Kalau kita mau membahas tentang Allah Subhanahu Wa Taala di agama Islam, harus membahas tentang Rasulullah. Kalau kita mau azam, kita bersaksi wujudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa kemudian kita harus saksi dengan nama Rasulullah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Berapa kali kita apa meniyebutkan nama Rasulullah menamakan nama Rasulullah Zikir Rasulullah senantiasa berada di lisan-lisan kita untuk solat. Minimalnya lima kali per hari. Itulah mungkin tafsirnya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mau menisyaratkan dengan azan. Atau mau menisyaratkan dengan apa? Nama-nama Rasulullah, nama Rasulullah sama Islam sama Quran di sebahagian apa persoalan begini bahawa surah ini surah Makkiyah berarti sebelum Hijrah Rasulullah sudah turun atas Rasulullah bagaimana? Allah Subhanahu wa Taala waktu itu meninggikan nama Rasulullah. Para mufasir menjawab begini bahawa itulah kabar gembira untuk masa depan kepada Rasulullah. Banyak gangguan pada waktu itu di antara orang-orang musyrik -orang kepada Rasulullah. Banyak apa masalah banyak apa kesulitan di, di Mekah atas Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala mau manan mankan dada Rasulullah wahai hamba ku wahai rasul ku itulah kabar gembira untuk masa depan kami akan meninggikan namamu di antara semua orang-orang Muslim, bahkan di antara semua manusia, mungkin kita menafsirkan, oh sudah selesai kabar gembira Allah Subhanahu Wa Taala, karena di antara kita sekarang kita apa mendengar banyak kali nama Rasulullah. Tapi tafsir aslinya adalah di zaman Imam Zaman Aljallaah Taala Fala Jahsh Shari'f. Pada waktu itu agama Islam apa di seluruh alam apa akan sebarkan di seluruh alam semua orang jadi Islam jadi Muslim semua mereka menerima Islam semua mereka apa taat kepada Imam Zaman itulah akhirul zaman itulah zaman apa kemunculan Imam Zaman pada waktu itu Allah Subhanahu wa Taala kita melihat dan kita insya Allah kita masih hidup dan merasa waktu itu dan insya Allah bertemu dan uh, walaupun mata kita tidak layak insya Allah kita apa melihat wujudnya Imam Zaman Al Jalal Allah pada waktu itu semua apa speaker akan menjelaskan akan apa menyebarkan kata Rasulullah asyhadu anna muhammadan rasulullah berarti itulah kabar gembira Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah mungkin maksudnya akhir zaman itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi kita dua kaidah fa ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Sesungguhnya sesudah kesulitan atau kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Berarti dua kali itulah tekanan untuk satu kaidah. Dua kali Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kaidah tersebut banyak kesulitan di antara kita. Mungkin kita berpikir maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala kesulitan duniawi atau kesulitan ekonomi. Bukan maksudnya apa khusus ekonomi, bukan. Banyak kesulitan di antara kita. Kesulitan rohani ada. Kesulitan tentang agama ada. Kesulitan maknawi ada. Banyak anak-anak kita mungkin jauh dari agama. Mungkin jauh dari salat, puasa. Mungkin jauh dari zikir Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kesulitan bukan duniawi itu. Maknawi itu. Banyak pikiran di antara kita. Pikiran yang salah. Pikiran yang dosa maksiat. Itulah kesulitan duniawi. Dan maknawi. Kedua dunia. Boleh kita menafsirkan ayat itu dengan. apa Tafsir itu. Tapi. Ada di apa terjemahan itu begini bahawa, فَإِنَّ ma'al الْعُسْرِ yusra Sesungguhnya sesudah. Kesulitan itu ada kemudahan. Bukan sesudah. Bukan. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ma'a. Ma'a itu berarti di sampingnya adalah kemudahan. Banyak kesusah, kesusahan di antara kita tapi banyak kemudahan juga di antara kita kalau seorang semua kehidupannya susah mungkin orang itu putus apa putus asa mungkin orang itu apa tidak boleh menerima kesulitan itu tetapi sepakian cahaya jadi kemudahan ada di antara kesusahan itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala begini bahwa dalam kesusahan duniawi ada kemudahan duniawi. Dalam kesusahan maknawi dan batini banyak kemudahan maknawi. Inna ma'al gusri yusra, fa inna ma'al gusri yusra, inna ma'al gusri yusra. Kalau seorang mendaki gunung, seterusnya akan turun. Itulah tulah kaidah, ia sunnat Allah Subhanahu Wa Taala di antara kita, di kehidupan kita. Di suatu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waham, Waham, Inna ma'al usri yusra." Kata ulah apa? Sesungguhnya dengan kesusahan, dengan kesusahan adalah kebutahan wa ma'as sabri an-nasrah sesungguhnya dengan kesabaran adalah kemenangan wa al-faraja ma'al karab itu kita apa mengetahui kata karab itu kada karbu bala karbu bala maksudnya kesukaran banyak kesukaran banyak bala dan fitnah di sahra karbala itu annal faraj ma'al karabah berarti dengan semua kesukaran dan kesusahan dunia adalah faraj itu kemunculan itu kelapangan itu itulah faraj itu itulah hadis Rasulullah Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa iza faraghta fansab wa ila rabbika fargh dua tawsi'ah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah wahai rasul maka apa bila kamu selesai apa satu <tune> urusan satu <tune> urusan kerjakanlah dengan urusan lain Katakan sab itu wa ila rabbika fargh dan hanya kepada Tuhan-Mu. Hendak, hendaknya kamu berharap. Wa ila rabbika fargab. Ila rabbika maksudnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita niat. Niat kita ikhlas. Niat kita Allah subhanahu wa ta'ala. Niat kita harus ilahi. Wa ila rabbika. Kalau kita mau kerja kerja kita selesai harus berusaha untuk kerja lain. kita harus mulai kerja yang kedua berarti apakah boleh satu orang tanpa kerja tidak boleh fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab kalau kita berurusan khusus urusan itu juga harus berniat niat itu harus ikhlas Niat itu harus ilahi. Tanpa niat. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima? Tidak menerima. Tanpa niat itu. Sebahagian kerja kita mungkin tanpa niat. Kalau kita kerja, mahu membeli, menjual. Lahirnya tanpa niat. Tapi batinnya kita berusaha. Kita jihad untuk keluarga. Itulah niat itu, niat ilahi, batinnya itu. Niat kita di batinnya. Di sebahagian tafsir sudah ditafsirkan begini bahawa tentang faida faragta fansab. Kalau satu kerja sudah selesai, engkau harus apa? Mulai kerja baru. Di sebahagian riwayat sudah ditafsirkan. Maksudnya kerja pertama adalah. Salat wajib. Yang kedua adalah doa. Dan zikir. Atau di sebahagian riwayat lain. Ketika selesai. Salat wajib itu. Engkau mulailah. Apa? Salat nafilah. Atau salat sunnah. Mustahab itu. Satu riwayat. Sudah menjelaskan begini. Kalau engkau sudah selesai. Apa? Wajib. Bukan sholat. Bukan khusus sholat. Satu wajib sudah selesai. Engkau harus memperhatikan apa? Mustahab itu. Kalau engkau sudah selesai jihad. Engkau harus ibadah seterusnya. Atau di sebahagian diwayat. Kalau selesai jihad, jihad duniawi itu. Engkau harus jihad maknawi itu. Atau jihadun nafs itu berjuang sama nafsu hawa nafsu itu. Perang asli kita adalah perang kita sama apa? hawa nafsu itu. Itulah lafis suatu riwayat. Di sebagian riwayat uh, berkaitan dengan apa tafsir surat al tuhah dan surat Al-Insyirah begini, kalau selesai risalah itu engkau harus memperhatikan dengan syafaat kepada umatnya umat rasulullah itulah riwayat riwayat itu di sebahagian riwayat dari Ahlul albayt dan di sebahagian buku-buku ahlu sunnah wal jamaah seperti alusi katanya alusi atau di sahwah tanzil dari hakim Askalani. sudah apa mengatakan maksudnya apa fungsib itu adalah apa Wilayah amiral mu'minin. Wilayah amiral mu'minin. Tapi, riwayat itu kalau kita mau melahas mungkin contoh. Mungkin salah satu batinnya. Mungkin apa eh, ta'wilnya. Bukan tafsinya. Kita di tafsinya tidak. Bisa dengan jelas mengatakan itulah maksudnya fansat. Itu maksudnya amiral mu'minin. Bukan bukan maksudnya amiralul. Karena itu sebagian tafsir Sunnah wal Jamaah sudah menjawab kalau kita oh kalau maksudnya amiralul muminin Allah Subhanahu wa taala harus mengatakan apa di sini fansib bukan fansab itu. Karena fansib itu maksudnya apa menjadikannya amiralul mukmin sebagai khalifah seterusnya ya Rasulullah. Karena fansib. Maksudnya kita maksud kita dari kata-kata tersebut, itulah sebahagian tafsir yang ada di sebahagian diwayat itu. Dan menurut kita, kalau sudah disebutkan nama Amir al-Mu'minin, di bawah ayat itu maksudnya ta'wil, bukan tafsir. Bukan tafsir. Berarti maksudnya asli Allah SWT, satu urusan selesai. Urusan baru harus mulai. Itu lah Itulah katanya Allah subhanahu wa ta'ala Aslinya begini Dan eh, apa Tentang salat wajib Tentang satu urusan wajib Tentang ta'at Tentang mustahab itu Semuanya contoh Untuk Apa Kata-kata tersebut Tetapi tentang Amirul mu'minin Dan ahlul bayt Dan Tentang wilayah itu Itulah Namanya ta'wil dan bukan Tafsir Cukup untuk kita sekarang dan salah satu contohnya tentang syahdu sadr adalah di Mekah pada waktu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk di Mekah dan Mekah itu sudah memang umat Islam. Banyak orang yang mengganggu Rasulullah, banyak orang yang membunuh orang-orang Islam dan waktu itu mereka masih hidup. Tetapi Rasulullah tidak memberi balasan kepada mereka. Memaafkan semua mereka. Dan sudah mengatakan al-yaum yaumul marhama. Hari ini adalah hari rahmat. Hari hariaffu kepada mereka, harimaaf. Karena itu adalah affu untuk umum manusia, walaupun gangguan mereka jelas untuk umat Islam kepada umat Islam. Itulah contoh yang bagus untuk syahru sadr, apa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Banyak ayat yang sudah saya menulis tentang syarhusat. Tentang misalnya untuk ila rabbika fargaf. Tetapi insyaAllah, kalau ada waktu yang lain, kita boleh uh, insyaAllah masuk sekali lagi dan membaca riwayat-riwayat itu. Dan ayat-ayat itu. Dan kata terakhir saya, riwayat itu yang sudah selesai awalnya dari Rasulullah tentang ayat tersebut afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fa ala nurin min rabbih kemudian Rasulullah pada waktu yang membaca ayat itu kepada sahabat-sahabatnya menjelaskan begini inannur idha waqa'a fil qalbi In fasahlahu dan sharah pada waktu yang nur itu, nur ilahi itu masuk di dada seorang mukmin, dadanya apa akan lapang, akan terbuka untuk menerima semua kesulitan. Sebagian sahabat sudah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah. فحل ذلك علامه يعرف بها يا رسول الله apakah nur itu yang masuk di dada seorang mukmin mempunyai tanda khusus atau tanpa tanda Rasulullah menjawab kepada si sahabat begini qal attajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut Itulah tandanya barangsiapa yang mempersiapkan dirinya untuk maut untuk akhirat setiap hari setiap saat memperhatikan kepada waktu itu kepada ajal kepada apa sakratul maut kepada akhirat orang itu sebenarnya apa, Mendapatkan nur itu dan cahaya itu masuk di dadanya, walaupun tidak mungkin orang itu tidak mengetahui. Tapi aslinya nur itu mempersiapkan satu manusia untuk hari akhirat. Itulah tandanya di lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga syafaat dia o syafaat ahli bait syafaat imam rida alaihi salatu akan sampaikan kepada kita semua insyaallah insyaallah wabillah makasih banyak dan kalau ada persoalan dan pertanyaan tentang surah ini atau riwayat-riwayat atau masalah lain insyaallah kita siap akan membahas insyaallah afwan sudah tellabat wallahi taufik wal hidayuh, warahmatullahi wabarakatuh wa warahmatullahi wabarakatuh jeda terakhir jeda tadi sebab di insyaallah uh, start buka ruang untuk bertanya ya insyaallah saki beri kesempatan kita digemini uh, untuk uh, siapa yang um, ada soalan boleh tanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Paklah daripada Kolombor Ingin bertanya Apabila kita, setelah kita Baca Fatihah dalam sembahyang Kita akan membaca surah Surah Wa Dhuha Dengan surah al Nasrach Antara dua surah tadi itu Adakah perlu kita baca Bismillah Bismillah itu eh, Makasih Itulah masalah yang penting di sebahagian apa di sebahagian riwayat ada kalau pada waktu yang sudah apa turun atas Rasulullah satu Bismillahirrahmanirrahim maksudnya begini maksudnya sudah mulai satu surah baru berarti kalau kita apa eh, aslinya dua surah ini satu surah apakah boleh kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau boleh? Boleh. Kita harus membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah tertulis. Sudah diwahyukan Rasulullah. Dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah siniat dua surah. Kalau satu surah. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berfirman dengan bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah lakasara. Hikmahnya, filosofinya apa? Kita belum tahu. Mungkin ada sebahagian filosofinya di sebahagian diwayat. Tapi maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala masih ada satu maksud, satu mungkin manfaat, satu hikmat yang mungkin jauh dari kita. Lahirnya, dua surah. Dan setiap surah mempunyai Bismillahirrahmanirrahim khusus. Tetapi, Aslinya dan batinnya itu satu surah. Dan kita insyaAllah, eh bukan diantara kita sebagai syiah, bukan. Diantara ahli sunnah wal jamaah juga begitu. Dan mereka juga yakin kalau kita mendengar satu kiraah dari misalnya Ustaz Abdul Basit, Muhammad Abdul Samad atau Ustaz Menshawi dan semua mereka orang syafi'i. Ketika mereka membaca surah Abu D'Aha, kemudian kita mereka membaca surat al-insyirah. Alam nashirah, laka sahur. Berarti seterusnya surat al surat al surah al-dhuha surah al-insyirah apa tempatnya? Dan surah al-dhuha sudah dilengkapi, sudah disempurnakan dengan surat al-insyirah dengan nikmat-nikmat Tuhan yang sudah diberi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu Persoalan dari Puan Zalina dalam peristiwa Nabi Musa yang menyelematkan diri dari Fir'aun pada ayat 63 surah uh, As-Su'ara perkataan bah ada yang banyak apa sebenarnya merujuk kepada laut atau sungai sungai Nil persoalannya apa? Persoalannya apa tentang apa sungai itu atau bahar itu hmm. atau lautan itu atau tentang apa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya bagaimana itu? Berarti belum jelas bagi bagi saya persoalannya. Assalamualaikum Ustaz. Uh, yang perkataan bah tu, uh, saya kawan saya beritahu saya dia ada belajar dikata perkataan bah itu sebenarnya merujuk kepada sungai bukan laut sebab kita selalu yang saya selalu betul, dengar betul. lah biasanya uh, laut sebab dalam yang Quran yang Tafsir yang kami ada biasanya lah, yang sunni pun semuanya tulis tulis laut. Tapi dia cerita dekat saya, dia kata sebenarnya bukan laut itu sebenarnya sungai merujuk pada Sungai Nil dalam peristiwa yang waktu uh, Nabi Musa pukul air tu dengan tongkatnya. Air uh, yang tu bukan dekat laut, dia kata dekat sungai. Betul, ke Ustaz? ni uh, akan? Siapa uh, ni akan tafsir sudah apa menjelaskan begini bahawa bukan Sungai Nil itu, itulah Baharul Ahmar itu, bahar yang merah itu berarti eh, apa lautan yang merah itulah katanya di antara umum namanya Baharul Ahmar. tapi di awalnya begini di lautan itu satu tempat yang apa tipis itu mereka lewat dari tempat itu berarti mereka masuk de, sampai di awalnya بحر itu lautan itu kemudian lewat dari apa satu tempat yang kecil, bukan satu apa, lautan yang mungkin eh, seratus kilometer, bukan mungkin satu kilometer begini satu dua kilometer dan eh, seperti itu, contohnya banyak, di misalnya di antara negara-negara eh, kita mungkin satu bah itu lautan itu, awalnya begini satu orang misalnya eh, sudah dah, apa apa eh, Mungkin, eh, misalnya, eh, apa naik kapal dari sini ke sana, misalnya. Orang itu lewat dari apa? Dari sungai atau lautan. Sudah lewat dari lautan. Walaupun mungkin tempatnya kecil, mungkin. Itulah contohnya, eh, apa katanya Allah subhanahu wa ta'ala, katanya bahar itu. Bukan sungai. Bukan. Berarti, Maksudnya asli Allah subhanahu wa ta'ala bukan sungai Nil. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala di lisan kebanyakan a, mufassir begini. Itulah Tahrul Ahmar itu. Dan satu persoalan sudah lewat di minggu yang lalu. Tentang a, kalau saya berfikir tentang masalah syafaat. Karena Ustaz Faizal sudah mengatakan kepada saya itulah apa persoalan yang e, saya saya sudah paham e, persoalan yang belum lengkap e, dan persoalan itu tentang seterusnya syafaat itu. Apakah boleh seorang yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu Wa Taala dan syafaat Rasulullah? Apakah boleh maksiat? Apakah boleh seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kabar gembira tentang surga? Orang itu maksiat orang itu dosa? Tidak boleh. Berarti masalah syafaat dan masalah maghfirat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang masa yang sudah lalu, sudah lewat. Tentang zaman yang sudah selesai. Bukan untuk masa depan, masa depan kita harus berusaha, kita harus apa kerja, kita harus amal solih untuk masa depan. Banyak orang yang Allah subhanahu wa ta'ala mensyafaati mereka atau mengampunan mereka, mengampuni mereka, tapi mereka tidak mendapatkan akibat baik. Tidak ada husnul khatimah, husnul al-qibah di kehidupan mereka. Seperti riwayat-riwayat kita. Barang siapa yang nikah sama satu wanita atau sama satu periah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin setengah agamanya. Oh, uh, agamanya Alhamdulillah selesai. Bukan. Engkau harus berusaha untuk setengah yang lain. Berarti lima puluh persen sudah selesai dengan pernikahan itu. Kita harus berusaha untuk apa, lima puluh persen lagi. Sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala setelah Lailatul Qadar sudah mengampuni kita. Salah satu nama Idul Fitr itu Idul Fitri. Nama ni begini. Kenapa nama ni Idul Fitri? Karena satu orang ketika selesai bulan puasa sudah rujuk kepada fitrahnya. Berarti sudah selesai, sudah terhapus semua dosa-dosanya, maksiat naksiatnya afrika Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk masa depannya tidak Allah Subhanahu wa taala sudah apa mengampuni dosa-dosa sebelum waktu itu tapi seterusnya orang itu harus berusaha. mungkin munkin satu maksiat membakar orang itu manusia itu munkin satu maksiat menjadikannya sebagai seorang musyrik, seorang kafir. Memasukkan orang itu dalam neraka jahannam mungkin satu maksiat saja. Kita pernah mendengar satu riwayat dari apa mungkin dari Salman atau Abuza, hmm. saya eh, sudah terlupa, itulah jadi Abbas atau Salman begini bahawa kalau beliau sudah mengatakan pada waktu yang Rasulullah sudah mengatakan kepada aku kalau seorang mu'min membaca zikir kata Allahu Akbar, kata Subhanallah kata Alhamdulillah setiap apa zikir itu sebagai apa satu pohon sudah tumbuh di apa surga untuk manusia ketika seorang mu'min zikir kata Subhanallah sudah terjadi sudah ciptakan sudah ciptakan satu pohon misalnya pohon kurma pohon yeah. apel pohon lain pohon buah-buahan Pada waktu itu, Abadhar atau Salman sudah mengatakan, Oh, kalau begitu banyak pohon, banyak apa eh, taman untuk kita di surga. Rasulullah menjawab kepada beliau, Benar, tetapi kalau tidak membatalkan zikir itu dengan amal yang tidak solit. Amal buruk, amal maksiat. Kalau seorang senantiasa zikir. mungkin satu tempat menghinakan apa satu orang mukmin, penghinaan itu membakar semua pohon-pohon tersebut. Itulah katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua amal kita, semua ibadah kita, InsyaAllah senantiasa ada, tidak terhapus dengan amal apa buruk amal maksiat insyaAllah dan semoga insyaAllah semua amal kita semua zikir kita insyaAllah di bidai Allah subhanahu wa ta'ala apa sudah uh, selesai atau ada satu persoalan lain dalam uh, Assalamualaikum, assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Uh, Ustaz, saya uh, saya nak bertanya tentang Ziarah Jamiah Kabirah Ustaz boleh terangkan tak tentang Fadilat, kita membacanya Kalau di dalam bulan Zul Kaedah ini uh, Terutama, dan nak dekat uh, Wiradah Imam Ali Redah kan? uh, Jadi uh, Fadilat lah Fadilat, Ziarah Jamiah Kabirah uh, Mungkin Ustaz boleh Terangkan sedikit Untuk kita amalkan lah. Itu. Itu saja Ustaz soalan saya Syukurkan Ustaz. Tentang ziarah jama'ah Kabirah. Eh, saya pernah mendengar dari suatu ulama' yang besar. Ulama' itu namanya apa Ayatullah Murwarid. Kalau kita search dan cari namanya oh, Ayatullah Murwarid di kota masyad, eh, kota Imam Berdoh alaihissalatu wassalam saya eh, waktu itu dua puluh apa hampir tiga puluh tahun yang lalu tiga puluh tahun yang lalu saya eh, masuk di rumahnya sama beberapa teman saya, kawan saya satu kelompok hampir sepuluh orang masuk di Rumah beliau. Dan kemudian kita. apa Meminta satu tausiah yang besar. Kepada beliau. Kalau mungkin engkau memberi tausiah kepada kita. Satu tausiah yang baik. Sangat baik. Sangat berat. Beliau. Sudah mengatakan kepada kita. Kalau. Kalian. ...mau menziarahi Imam Rita. Atau satu imam. Satu maksum. Paling lengkap. Dan paling sempurna. Ziarah adalah ziarah jamiah tabirah. Itulah katanya ayatulah murwari. Berarti. Kenapa? Karena. Banyak kemuliaan. Yang kita. Membaca di ziarah Kabirah. Tidak ada ziarah lain. Ziarah Aminullah bagus. Sangat bagus. Kepada Amin dan Dan kepada semua imam. Tapi ziarah jamaah Kabirah. Yang lebih lengkap. Dan lebih sempurna. Dan khususnya. Kata-katanya. Dan kalimat-kalimatnya. Yang kita kalau dengan terjemahannya, membacaannya, sangat-sangat luar biasa itu. Ziarah jama' al-kabirah. Itulah katanya ayatul Allah murwari. Dan katanya terakhir dan persoalan terakhir dari Puan uh, Nuna. Assalamualaikum, jami'an, afran. Dalam bulan Zulqa'dah, ada solat apa sunnat taubah yang mana kita apa laksanakan pada hari ahad salat uh, salat anak apakah ada waktu yang tepat untuk laksanakan salat itu sebab ada kawan anak apa cakap apa sekitar jam 8 pagi hingga 10 pagi eh, tetap salat taubah itu salat taubah yang secara umum apa taubat itu waktu ni cepat kita harus taubat tidak membutuhkan solat khusus kalau kita taubat taubatnya apakah oh, saya harus apa sabar untuk malam kemudian taubat bukan taubat itu cepat cepat kita harus taubat kita harus apa pada waktu yang kita menyesal dari satu masalah satu dosa satu perkataan kita taubat, astaghfirullah. Janganlah hina kata istighfar itu. Kitab istighfar, astaghfirullah Rabbii wa atubu. Ilai. Berarti kita menyesal dulu kemudian istighfar. Kalau apa ada amal yang tidak baik, kita harus memperbaiki amal itu. Misalnya kalau ada harta orang lain di harta kita, kita harus me apa mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Begini itulah taubat aslinya. Dan taubat itu tidak membutuhkan salat khusus tetapi ada riwayat untuk taubat kita dan batin kita insyaAllah apa dengan batin dengan karena ti falat ada suasana khusus ada adaan khusus yang seorang yang salat apa mendapatkan apa keadaan maknawi itu mungkin maksudnya begini karena itu tentang salat taubat insya nanti saya insyaallah akan menjelaskan tentang salat taubat beberapa kata ulama insyaallah insyaallah untuk nanti ada salat dari juga ya insyaallah jelas semoga jelas insyaallah karena tentang salat taubat dan taubat kita taubat asli kita tau dan fakta fakta ni taubat Uh, Insyaallah nanti kita akan membahas tentang Salat taubat dan sebagian uh, perkataan tentang dan riwayat-riwayat dan kata-kata ulama tentang taubat. Insyaallah nanti. Afwan, jadah kalau seronjata atas jawapan yang diberikan pada pada saya lelaki. Insyaallah anda menjumpai saya untuk memimpin bacaan doa penutup majlis insyaAllah Ustaz terfadal Alhamdulillah Ustaz Hassan sekarang berada di antara kita dan wujud beliau berkah dan memberkahi kita dan saya minta beliau yang insyaAllah doa penutup majlis kita insyaAllah silakan Ustaz Hassan silakan Uh, Assalamualaikum saudara Bani. Lain ana kadang-kadang kurang bagus ustad. Rantu yang baca Al-Qur'an. Astagfirullah, salah kan ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Umang afad ni bashir. untuk uh, aje semua mukminin mukminah. Untuk Allah dan hajat semua yang Menitip hajat-hajatnya pada kita pada malam ini. Dendengari oleh Allah dan pintu rahmat dan pintu hijabahnya dibuka untuk kita Insya Allah. Sama-sama kita baca ayat ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad. Amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifussu. Amma yujibul muttar idha da'ahu wa yakshifussu. Amaijubul mutarraidah darahu ayaksi kusuh. Amaijubul mutarraidah darahu ayaksi kusuh. Amaijubul mutarraidah darahu ayaksi kusuh. Allahu ma ina nasya laka bismika ala azimil a'adham al a'zil al ajal al akram. Bi dima isyhadah ina, wa bi Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mukallib Al-Kulub. Sabbit Kulubana Ala Dini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma kulli waliikal hujjati binil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi. Di hadihi sa'at Wa fi kulli sa'a Waliyan wa hafidhah Wa qa'idan wa nasirah Wa dalilan wa aynah Hatta tuskinahu Arubaka tau'a Wa tumati'ahu Fiha tawila Bir rahmatika Ya ar-Rahman rasyim InsyaAllah di perutub kita wajah surat al-Fatiha dengan niat hajat semua diperkenalkan, diperkenalkan Allah, segala sakit disembuhkan Allah. Di kalangan umat Muslimin yang hadir bil khusus, dan juga Allah permudahkan kepada seluruh penziarahnya Abu Abdullah Hayy Husein Alaihi Salam dan kepada jemaah Haji pada tahun ini, dan juga untuk kerahmatan dan maksurah kepada yang telah meninggalkan kita di kalangan umat Muslimin, keluarga kita khususnya kepada. Para orang saleh para aimmah al-masumin al-fatihah ma al tasliqo bi salati ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad smrrahmanur rahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanur rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim srot alladheen alamta alayhim ghayr beliau pada malam ini dan juga uh, terima kasih uh, Afan Syed Hussain uh, saya beberapa hari depan mau ke uh, tanah suci Madinah uh -huh. untuk musim haji dan minta doa ni kepada semua uh, mu'min-mu'minat teman-teman hadirin-hadirat dan uh, saya di sana insyaAllah mendoakan Antum semua dan semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberkati skip. Haji entah Allah kepada semua antum sekalian insya-Allah. Afwan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah set antum. Saya pula saya ucapkan Insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di hari yang insya-Allah. Arasat majlis dengan bila taufik wal hidayah wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh